Det här är UFO-podden i P3. Det första jag gör det är att jag tittar upp. Då ser jag klart och tydligt. Rättar av så dök det upp ett flygande föremål. Då. Ett UFO, en knarkleverans eller en robot från något av militärens viken eller jasplan. Är det vanligt att Försvarsmakten letar UFO? Nej, vi letar inte UFO nu. Det har verkligen hänt någonting. Jag veta vad som har hänt. Vem skickade mig detta? Vad är det här för soro? Allt det här är ett militärt område. För de fick inte komma hit av så. Alltså. Strax utanför Arvika utspelar sig den mest spektakulära UFO-synen i svensk historia. Mitt i en liten sjö i den värmeländska skogen. I Backsjön. Huvudvittnen är en familj som tillbringar somrarna i området. I 20 års tid har de hållit tyst om vad som hände. Ja, Nu åker vi igenom på den här grusvägen genom skogen och närmar oss snart vår sommartuga i Men för första gången vill de nu berätta om vad de såg den dagen. Det är inte så jättemånga stugor som ligger här. Det, är väl, är det Kan det vara fem? Tillsammans med de fyra familjemedlemmarna har UFO-podden följt med till platsen där allting hände. Du lyssnar på UFO-podden i P3. Utomjordiska berättelser. Verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om vad som hände i den värmeländska skogen sommaren 1999. Om operation Sjöfynd. Gunnars skog, tisdag den 27 juli 1999. Susanna Järvid har precis fyllt 35 och tillbringar semestern vid familjens sommarstuga. Det var ju en jättefin sommar och det var en fin dag så vi hade vore här nästan hela dagen. Det är eftermiddag och familjen är nere vid bryggan för att bada. Själv sitter hon lutad mot en björk precis i vattenkanten och soltorkar efter ett bad. Det var jag och det var min bror och hans flickvän och så min mamma och ja, vi var här nere. Bredvid ligger hennes bror Niklas med sin flickvän. Det är en stuga som min farfar byggde en gång för ja, nästan 50 år sedan. Och när han gick bort så tog vi familjen över den stugan som min syster och jag och min mamma och pappa äger varsin del är den stugan. Jag skulle bli pappa den hösten eller sommaren eller vad man kan kalla det. Eller... Nej men det var en bra sommar. Runt backen finns några få sommarstugor. Men det känns som att de har sjön helt för sig själva. Här åker inga motorbåtar, sjön är för liten. Men familjen Järvid har en rotbåt förtöjd vid bryggan- som de brukar använda för att fiska. Klockan är fem på eftermiddagen och solen står högt. Men det här kommer inte bli en sommardag som alla andra. När vi ligger här och solar hör ett fruktansvärt oljud ifrån himlen- Dånande ljud sprider sig över skogen och ekar ut över sjön. Susannas pappa Thor är uppe vid stugan och snickrar på en ny bod. Så jag hoppar snabbt ut och vände blicken upp mot himlen. Jag hörde inte vart ljudet kom ifrån men det blir starkare och starkare. Och rättare av och så dök det upp ett flygande föremål då, och så försvann det blick snabbt över takåsen. Det första jag gör det är att titta tittar upp. Föremålet blänker till och åker snabbt vidare. Det ser ut som att det är på väg snett neråt mot skogen på andra sidan sjön. Och då ser jag klart och tydligt det här planet. Det blev väldigt chockande. och skrika att det är hjälp. det planet. Det var ju på väg neråt. <laughs> Helt plötsligt gjorde det en gir. Susannas mamma Yvonne ser samma sak så störter det i vattnet och det har varit en stor kaskad vattenkaskad sen kommer pappa då från våra stuga som ligger där och så ropar han till oss Såg ni ufot? Jag vet inte vart jag fick ufonamn ifrån, men det var så att jag inte kunde förstå vad det var för föremål. Och då, då förstod jag att pappa också hade sett det. Och då ropade ju de att det störta i sjön, det störta i sjön. Overkligt på den vis. Vad var detta? Så jag trodde att jag hade ett riktigt flygplan som störte där i. Men efter en stund så började jag att inse att detta kan inte ha varit något stort flygplan. Vi allihopa gick upp med en gång och, och tog tag i det här. Då. Vi förstod att det var något allvarligt. Och så var det min bror som ringde polis och anmälde det här. Så det var egentligen det enda vi kunde göra. Så här säger räddningstjänsten om samtalet från Niklas Järvid den 27 juli 1999 i en SVT-intervju från senare samma år. Jag fick in som att det var en raketliklande föremål som hade kommit genom luften och gick rätt ner i sjön med mycket högt ljud. Och de reagerade just för ljudet. För att många av dem var inne i huset och kom ut och undrade vad var det nu som hände. På så vis. Och så gick den rätt ner i vattnet här utanför. De som ringde till dig bedömer du att de är trovärdiga? Mycket trovärdiga. Men räddningstjänsten i Arvika är lika förvånade som familjen själva. De har inget svar på vad föremålet som svävat över Backsjön kan ha varit. Arvika polisen lovar att återkomma när de undersökt saken. De ligger på luren och blickar ut mot sjön. Jag var ju lite bekymrad att det skulle vara något radioaktivt så vi väntade ju vårt första barnbarn så jag var ju bekymrad att det var något farligt som låg här på sjön. Vad är det som ligger på botten i den grumliga sjön? Niklas och Susannas oro blandad med nyfikenhet rinner över. Man blev ju lite så. här. Va? Vad händer? De knyter en planka bakom familjens lilla rodbåt börja leta själva. Jag åkte över till andra sidan sjön och det vi trodde att det, att det hade landat och draggade och försökte se vad det var som låg på botten. Susanna sätter ner handen i vattnet och plaskar. De vet inte hur de ska leta jag fick känslan att han hade planerat stöttningen. Att han valde sjön istället för skogen. Så kändes det som. Syskonen ro runt, tittar genom ytan och letar spår efter någonting överhuvudtaget. Men det är svårt att se genom vattnet. Även om sjön inte är djup är den dygig och dessutom drar draggen upp botten och gör det än mer sumpigt. Men vi såg ju inga spår eller märk efter att det här är så utan vi ja, åkte tillbaka. Ja, hittade ingenting. Bara några dagar senare blir familjen kontaktad av säkerhetspolisen. Det var en från Säpo, det var från militären och... Vi skulle göra samtal med dem- och vi skulle berätta vår berättelse också. Två säpopoliser bestämmer träff- med Thor och Niklas på en bensinmack i Arvika. Där ställer de frågor- för att testa familjens trovärdighet. Niklas och Thor får säga- vad de jobbar med, vilka de är- och berätta om vad de sett- flera, flera gånger. Min pappa och jag och- och de här två Säpo poliserna vill vi åkt upp och förklarar vad vi ser sett för någonting. De tar bilen tillsammans med säpopoliserna och åker till stugan för att visa området och sjön. Ja, han är 800 meter bred och och en halv kilometer långa mitt. Jag kommer inte ihåg och som 8 Sen lämnar säpo familjen utan att berätta när de ska återkomma. För familjen Järvid känns det osannolikt att vara indragen i en process med Säpo. Men vad de inte vet är att det bara börjat. Samtidigt på försvarsområdesstaben FO52 i Kristinehamn, Värmlandsregimentet. Det märkliga med det här det var ju de här ljuden man hade hört från utblås ifrån någon raket. Stabschef Stellan Jansson bestämmer vilka militära uppdrag som ska utföras i området. I händerna har han rapporten om att någonting inträffat vid Backsjön två mil utanför Arvika. Han läser igenom händelserapporten och börjar med att ta reda på vad föremålet kan ha varit. Vi kontaktade då flygvapnet för att kontrollera om de hade haft någon överflygning. Där man kunde misstänka att de skulle kunna ha tappat någonting från ett flygplan. Sen kontaktade vi även civila. Myndigheter för att klara ut om det hade varit något civilt överflyg och det går ju flyglinjer ifrån Arlanda både mot Karlstad flygplats och England. Det pågick en rysk flottövning i Östersjön. Då får ju tankarna i huvudet på oss att herregud kan det ha varit så att man sköt någon form av robotar. Inga av Stellan Janssons teorier leder någonstans. Han bestämmer sig för att ta nästa steg. Kvällen den 12 augusti knackade på familjen Järvids sommarstugedörr. Det har då gått två veckor sedan föremålet kraschade i sjön- jag skickade ju då upp några medarbetare till Backskön för att prata med de här personerna och försöka klara ut hur vi skulle gå vidare med det här, vad som möjligen skulle kunna behövas. Första dagen var jag med ute i båten och fick markera ut ungefär vart jag trodde att ha hade gått ner. Stellan Jönsson ber om att få använda familjens tomt som bas för att genomsöka sjön. Han vill till varje pris ta reda på vad familjen sett krascha i sjön. Sen börjar de med sin undersökning och då ville de väl inte att någon skulle komma hit. Ingen fick gå in på våran sommarstugstomt om jag säger så. Sommarstugan blir militärt område. Folk är ju nyfikna. Om detta kommer ut i pressen fort, då kommer ju folk åka dit och titta och se vad det är för nånting. Så att vi gränsar av området ordnade ordnande med bevakning. Men det är svårt att spära av ett sommarstugområde utan att folk uppmärksammar det. På båda sidor är det ju grannar här och de, de fick ju inte komma över på våran sommarstugstomtdorra. Det var ju halt. Det här är militärt område. Familjen sommarstuget tomt, är nu helt avspärrad. Semesteridyllen har bytts ut mot militärer som nu bor och äter i familjens sommarstuga. De har med sig tre proffsdykare, redskap och personal som lagar mat. Torjärvid minns hur hans veranda fylldes av hungriga militärer. Och så satt de här på våran, den här verandan och åt. Det var finare mat. Det var väl under dagen om jobbade mest med man är sökandet då var ju vi aldrig här nere vid sjön. Men att dyka i sjön är svårare än vad militären trodde. Överbefälhavare Stellan Jansson måste byta taktik. Tre proffsdykare räcker inte. Det var väldigt svåra förhållanden för det är lerigt och dyggt och mörkt. Och det är jättesvårt för dykar att se. Militären avbryter sökandet och Stellan Jansson funderar. Ska han avfärda hela upplevelsen och lägga ner sökandet? Eller ska han sätta in mer resurser? Man tror ju inte att folk fabulerar utan det de har upplevt, det har de upplevt, så är det helt enkelt. Och då är det ju bara att fortsätta försöka undersöka vad det möjligen skulle kunna ha varit för Som UFO-undersökare så är detta ett av de absolut bästa fallen så tillvida. Det var gott om ögonvittnen, de var på många olika platser, de var oberoende av varandra. Så att det har verkligen hänt någonting från det vad som har hänt. Vem skickade väl detta? Vad är det för föremål? Om det är någon som kan den här historien så är det Claes Svan. Han är ordförande för organisationen UFO-Sverige- Claes Swan har själv varit på plats vid Backsjön- eftersom fallet är så spektakulärt. Sen kom militären tillbaka, man kom dit en gång till sen- då, den 12 september, och började söka på riktigt kan man säga. Då började militären också sprida dimridåer om detta. Då börjar man ju undra, vad är det som pågår egentligen? Militären kommer tillbaka till Backsjön- den här gången har Stellan Jansson med sig 14 militärer och 8 dykare. Med hjälp av bojar rutas ett område in som dykarna söker igenom. Med finns också militärer från Strängnäs som får det uppgift att hålla nyfikna därifrån. Och den här gången har militären också med sig mer avancerade verktyg. En sjöuggla. Det är ju en apparat som dyker och filmar och kan söka under vatten- och den i sig hemlig så tillvida att dess prestanda ska inte vara, vara kända för en, för en fiend och så vidare, Det var man ju försiktig med att visa upp. sen fick man gömma när man då lyfte upp den på kvällen och hade sökt färdigt och sånt. så tänkte man över den då med prestanding och så militären och dykare och allt det här, det, det skulle ju hållas hemligt under den här undersökningen De boende kring Backsjön undrar vad som pågår- och tipsar lokaltidningen i Arvika. Okända bilar anländer på konstiga tider. Stellan Jansson blir uppringd av Kjell Emanuelsson- som är journalist på Arvika Nyheter. Han vill ha svar på varför det är ett militärt område vid Backsjön. Nej, de är inte med Jag vill inte berätta med det. De vill inte. Ja, men få i hand- så tror jag att vi håller detta hemligt. Jag hade ju pressen på mig att kan Nyheter beskyllde mig för att ljuga för jag sa att vi hade det pågick en hemvärnsövning under den här tiden, under de här veckorna där uppe. Vi ville inte locka dit allmänhet som skulle kunna förstöra eventuella spår. Alla jag pratat med de insåg ju att om det här är sant och det trodde man ju, så var det inget svenskt. Det visste man ju. Det var någonting från någon annan makt och någon annanstans ifrån. Och då ville man absolut inte att detta skulle spridas. Och man lyckades ju också, det står ju också i den hemligstämplade rapporten sen, att man var mycket nöjd med hur man hade hanterat massmedia som det står om. Alltså man hade helt enkelt mörkat och till och med ljugit för massmedia. Mittemiddagen den 16 september avbryts sökandet. Militären har då varit på plats och dykt från klockan sju på morgonen till sju på kvällen i flera veckor. Familjen Järvid sommarstuga har varit ockuperad av militärer och proffsdykare. De har genomsökt varje millimeter av sjön. Alltså, vi undersökte ju allting, men hittar ju ingenting. Det skulle kunna ha varit en fiskljus som dök. Solen var ju mot ögonen på dem. Så det är ju ett mysterium. Enligt Claes Svan hemligstämplas rapporten om Backsjön. Det är ovanligt att militären hemligstämplar eftersom det är dyrt och kräver extra arbete. Om man jämför med andra rapporter som har hemligstämplats av militären genom åren så är det ju tre skäl man har till att hemligstämpla. Det första skälet är ju då att man misstänker främmande makt. Det andra är att personer inblandade vars identitet inte ska röjas. Och det tredje är att det finns uppgifter som kan avslöja svenska vapensystem eller prestanda på radar och vår egen militära kapacitet. Backsjön ligger återigen tyst och stilla. Men det råder inga tvivel och det är inga synvillor och det är inga isblock som man ramlar ner ifrån flygplan. Utan detta är en, en flygkonstruktion som är konstruerad av någon intelligent människa såklart. Ja, hur det här kom upp, det är ju alltså ingen som vet. Och inte heller när det kom upp. Det kanske aldrig får reda på. Jag tror inte att det ligger kvar på botten. för Jag tror att de gjorde ett jättebra jobb att de sökte liksom överallt. Utan att de egentligen vet varför- beslutar sig familjen där och då- för att aldrig prata om vad de sett. Inte ens när grannar frågat flera år senare- har de sagt någonting. Vi ville ju hålla tyst om det här- i och med att vi visste att det var hemligt att de gjorde den här undersökningen i sjön- och då, då sa ju vi heller inte till någon. Fredagen den 17 september 1999- Dagen efter att militären lämnat läcker informationen ut om att operationen ägt rum. Både Riks- och kvällsnyheterna och lokaltidningen är på plats vid Backsjön. Så här låter det i en nyhetssändning från SVT 1999. Flera sommarstugägare såg hur ett föremål, två-tre meter långt med fenor störtade ner i Backsjön utanför Arvika. Men vad är det för någonting som ni har letat efter? En 20 år yngre Stellan Jansson svarar på reportens frågor. Ja det vet vi ju inte utan vi har ju bara den beskrivning att gå på som observatörerna har lämnat oss. Och vad har ni funnit för någonting? Ja vi har inte funnit någonting. Och de senaste veckorna har man också kammat igenom sjön med ubåt. Försedd med ultraljudsutrustning och undervattenskameror. Är det vanligt att Försvarsmakten letar UFO? Ja UFO säger du. Arkiv X i Arvika på jakt efter Backsjöns hemligheter. Det var Expressen. Men familjen pratar inte med någon från media då. Till och med när Claes Svan kontaktar familjen- ljuger dem och säger att de varken sett eller hört någonting. Det är först när organisationen Ufo Sverige tar kontakt med polisen- och får ut familjens namn som de till slut erkänner- Många av de här personerna var uppväxta med ubåtar, ubåtsrapporter och allt som hände kring dem. man förstod att man skulle nog egentligen inte berätta ifall det var främmande makt som hade ställt in någonting. Det var ganska naturligt för dem att inte sprida detta. Så länge som militären inte hade gett dem klartecken till det. Och sen så blev det ju så att vi inte berättade någonting om det heller. Inte till de närmaste bekanta eller vi sa inte till någon, någonting om det här. Det fanns också en rädsla över hur man kan uppfattas, berättar Tor Järvid. De som ser får kanske bli klassade som lite konstiga. Vi vill inte ha intervjuer och reporter som kommer och mer en sån känsla. Vad störte det egentligen ner i Backen den där sommardagen den 27 juli 1999? Jag litar inte på att militären berättar sanningen för oss. Det är ju deras jobb att inte göra det på ett sätt. Om de nu tror att detta är något från främmande makt så ligger det i deras intresse att inte vi kanske ska sprida vidare vad de vet och inte vet. Så jag litar inte på dem, men jag har förtroende för dem. Niklas och Susanna Järvid har liknande tankar kring mysteriet. Om de hade hittat så hade de inte väntat att de skulle berätta det. Det har aldrig trott eller tänkt. Sen vet vi ju inte heller det var ju en, en ganska lång tid innan de började på att göra de här dykningarna också. Om de inte hittas så tror jag ju att någon annan har hämtat upp det än de som var let efter då. En sak är i alla fall säker. Någonting föll ner i Backsjön den dagen och det fanns inte kvar när militären kom. Eller lämnade. Det gick många dagar, så om det har vore någon, något annat lands flygplan eller militärer som har tappat någonting, så kanske de har hämtat också. Det vet vi inte. Någon måste jag ha hämtat. Mm -hmm. Ufo-podden i P3. Operation Sköfint. Manus, inspelning och ljuddesign Astrid Molin och Matilda von Essen De medverkande var Susanna Thor, Niklas och Yvonne Järvid samt Stellan Jansson och Claes Svan. Ljudmix Monica Bergmark. Vignettmusik Andreas Klerup. Jag heter Moa Gammel. Om du vill veta mer om fallet så hittar du Ufo-podden på sociala medier.